توما انتزل عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى سوره توها شلم سوره په ترتیب کې پس مريمنا او په نزولی ترتیب کې دینځه صلی وختم نمبر دی هم پس د سوره مریم نا مناسبت او رب د مخ کی سورۃ سرا اول اوجا سورۃ مریم کې اجزید نه کانو بنديانو ذکر کړه تو کی وې کوتلو بیل مصايب هغه وني رمون عمره غليو مصیبتونه پیراغليو تکلیفات <تصفح> پیراغليو مس مصايب پیراغليو دې ما وجه مخ کی صورت کی وی کاف کی وی عالم الغیب ندی مریم کی وی اجزان دی عبادت دی او اللہ بکار دی تو آ کی وی ورثاو سستی مکا وا په বাহাদুর او ورثاو کما بلغ موسی تک موسی علیہ السلام چې ورثول وا او کلکشی مضبوط شي مصیبتونو چې کم دینو مرستو کی گئی ده مصیبتونو دواجی لکه ساہران نو مسلم جیسی شیو کلک شیو دعوی ده سورت دو خبری یو ابتلاعات از میختون بنیکان و راغلی دی معلوم شوا چه خدایان دی او دویمه مساله په بها درای باندې اورساو خلاصه د صورت صورت کې واقعه ذکر کړي د موسی علی السلام ابتداء اته یاتون کی په اته یاتون کی د قران کریم مقام او مساله لا چې کوم رسول غواړي د کوم د وژنا چې تکلیفونه راځي او مصايب راځي دا هغه مساله بیان نه دي بیا د موسی عليه السلام واقعا چې په موسی عليه السلام څومره تفکر أغلی وي وګوره هغه د لنوتان کړه نژل باندې تانګای نو مصايب راځي اروبن ارتوبو به ادریه مسله را ثولوا نو لکه چهره را ثولوا نو تیم په به ادریه په نرتوب باندې وراسو تر اڅنوی نمبریا ته پوری واقع مو صالح السلام داغه مختلف منازل لي داغه نرستو بیا د قران مقام د اخرت یارا توید مسله ذکر کئ بیا دې بر اعظم عليه السلام واقع ذکر کوي واقع ذکر کوي د ادم عليه السلام مطلب یې دا دی چې دا الله دا حکم نه دا قران در ساولنا اوه اوما لکه شیطان چې اورې دلو او هراوي اوما لکه د ادم نه چې شيو هیر شيو استمامو کا د خلکو د وینا پرواه مکو پنر تو بیو رساو. امتیازات اگده په مختلف اندازون د موسیٰ علیه السلام دویم با صورتو بیمعلم یب سرو فا قبستو قبضتم من سر الرسول او دریم دعا د زیادت د علم رب زدنی علم په مان صلی الله علیه القران تسخا نو وینځنا ذل کړه دا آیتونه دي چې عمر رضی الله تعالی نو د ایمان سبب شوه مان صلی الله علیه القران تسخا نو وینځنا ذل کړه په تاوان قران د دې دپاره چې د ځان ستړی کې په شخصی بعضتونو دا ماله نه د رالییکلی چې ته د شپې چې کمونو دومره تعجوو دومره ولاړکي چې خپی د و پړسیږې خوب نهکي ماله رالییکلی د ت کې تللی من یخشا چې نورو ته سک پهکه په مناسب طرریکه د شپی دریه ځان ډیرر مستړی کوو په شخصی بعضتونو باظه ډېر مستړ کوو عبادت پخپل ځای واز او کا بيان او کا پذي کې زار ستړې کا نور سره مهنته کا خواري او کا تذکر تعلمي يخشا دوي مانزلنا عليك القران لتسقا نمي نازل کړه قران کریم د دې په راته تموشقات کې اختاشي یعنی چکم یو کار تړي او فائدته حاصل نشي ویاس میزان ستړې کو نسوي کنه ویاس میزان ستړې کو پلټي کی ګوډو کی سر او اچي او بو کی ارث برابر شي د شپې په سار را راشي ای سومني په پرون می پکیا ستړې کو بس په ظلم او خواري ته شو لاړ لا قران مسجد دا څه نه دی چې ګینینو په دوان تا و خور کو او تا په ځان ستړې کو نوګینینو تب اخر کې وایي چې یا سمې ځانڅکو ستړې د قران تړې ستړې نه دی نه نا مراد نه دی دا کتاب داسې کتاب نه دی چېګینینو په تاوه سخت او تکلیفونه او مصايب وسو شي راشي او تمه برداشت کی نوګیری رستو وایي چې یا سمې ځانڅکو ستړې ک 90 د چا د پاره دی دا لا د دی دې کې به سخت برداشت کول غواړي او چې برداشت کړه دا سختی نوې سخته وګاږې مشقت آري چې سړی د سمराट ته نشي حاصل نشي دی کې غډیر لوی مراد کیږي حاصلېږي هر کې عاشق شد اگر چې نازنینی عالم است هر کې عاشق شود اگر چې نازنینی عالم است کې راست آیت 12 باید باې کشید کمی او سړې وي چې ماین شوې او پدې کمند نو مشقتونه برداشت کای اوس نازکینه چلے گی چې تا نازونه کای نازونه نه چلے گی اوس په مشقت برداشت کای تکلیب پات کای برداشت کای دا دا الله د پاره دی نو د قران د پاره تکلیف تکلیف نه دی مشقت نه دی مشقت نه دی نو ما قران دی له نه را لګلې چې او ته په مشقت کې واچې گی نه کسه تکلیف تیر شي زه چا د پاره دي يو ل لمن يخشا تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات هلا الرحمن على العرش استوى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى نو كلاغه زه پاره ده الله ز پاره کړه سړي اراده شې نوې سننه جان دي هوي دي هوي کوسي کی تي حق توي هوا کې حق ادا نو هوا نو دسه مشقت نه تکلیف برداشت که خمانزل مپریده مقصد مپریده ما انزلنا حلیکل قرآن لتشکا نمیده نازل کرده بطاوان قرآن دا چه تسترده شی مگر دا دا نسیتور کول پار دا غشا چهری گی یعنی فائده دا خلق اخلی تنزیلا ممن خلق لرده وستماواتلولا نازل کرده شویده پنازل دلوبانه ده طرف دا غزاتنا چپې دا کډګر سما کا اسمانه اوچتوچت مې ورو باندې بادشاہ پارشبان برابر لوغه غلځ یا غاش په اسمانو کې دا اج مزما کې دي او سجدي په ميز دي دوه کې او سې دلوان لاندې لوان دي خښنه نامناک کې خښنه فوا تاس سرع وائن او کته چې کم دې نو پته زما وینه وائن ويا لم سروا خفا دې کینده الله پوېږي په راز باندې او په خپړ باندې جتازان سر راست کردی دا چهات دی ویلی ندار و اخ پا چه را غیر نم خصد دا پیت دا لاجتا و سرزلکی را غیر نمیدن پاقیم سوی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ چه دیر نشت دیر آجت کرد که انکه بیده دنا آقی اللہ لدی صفتون خیستا خیستا و حالت آگا حدیث و موسا دا واکد موسا علیہ السلام ذکر کئی دی مصاله که که مسائب راشی که تکالیب زش او گورو موسیٰ پا خانده پیشانه اینا دی برداش کردی سمرخ پولی پا خانده پیشانه ایسے کالی برداش کردی یقینا راغل اتا دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام پاو مکی چولی ددو اور لرا فقال علی علی نویو قلبا چوتا شي شی دلتکی لگ کسار شی ہینڈی آنستو نارا یقینا مام لیدل دور لالی آتیکو من آب قبض یقینا داوڑی لالی کی را وړم تا چې کمو د دینا لمبه اوواجدالله ن لکې بل لاړم اوواجدالله نارې دا ی چې کمو په د والله نارې فوربانندې لار چې دو چې کمو لار و سرکښئله ما تاهور کله سر راغ دی تان اوازو تاکې شوه موسا یو کې نظې مهستا فخلانا لیک نوغ با چې کمرو پې دي پاک ځای ته را ځینو پهزار باسم ان کبلوارل مقد چې یا کې نې په یو کان د چې کمو پاککی شوي کې مقام کې د یا کاګواګم واه سرتو کا او ما غه کړی چې کمنو تا له فته میلی ماو ها مغ کې داغست تا چې و کولی چې تاته ان نه الله نو د تووم الله غوره کیه چې قآته کې نه وئ فته میلی ماو ها وکی دا غصتا چه صدرتو احی کولشی اندنی ان اللہ الله یقیناً دا چه نزار لائم نشدی لعبی زمانا ای بادتو که زمان او قائم کم موز دا پار دا یاد اولو زمان دا پار دا یاد اولو داو سیزونو نا چه موز داود ریگی دوکانی دا ساب پکی کئے واقی من صلاح تلی ذکری یاد او موزمی جه کم دنو دا پار دا یاد زمان اند سات آتیا یقیناً موزر قریبا دا چپټ حکم دی لاره دا ځان نه کپټی ریشو یا نو دا قیامت دا علم کده ځان نه پټی دی شنو قریب او ما چې دا ځان مڅ کړی پټ کړی شي چاته نه کوم ځګه چې دا قیامت تیلم خلکو ته وشه جو پلان کې تاریخ ته بیا غو یارټم به سو بسکو اومه سو کنه بیا غو فائدہ نه کی یا مطلب اقادو فیه قریبا دا ظاهر کوم ځدی لاره او زهروها قریبا دا چې ظاہر کوم دلارا ستاسو په اړه چې بلور کې شي او نو تاسو چې کړي دي نو باندني کی تاسو راځي تیارې دی قیامت نام تاسو تیاردار چې مساله او رسو تخزیز په تبلیغ مراد زو چې مان راوډي په دی او ریواني کو خپل ځای په تردان والا شوی فماصل کبی امینیکا فتردانو طباق څخه کېتا هلاګ بشي فماصل کبی امینیکا او ست دي په خلاص کې و موسی نو هغه اور ته ډنګورې مو خبر ولخون ورکو لکه یو ډیګری آ تا وکواله ډډله ګومبي ته په امصابانه ډډله ګول څنګه تاسې دزدا اوسړې سورې کئ نه داګټ بنون ته پوسکا اغه لخت چې کمنو په ګوبا نه په پلنو کیدنی ولا زاسره وای او بل لاس داسې سکی تا وای یو داسره وانی داسره وانی ډډله ګوللی آ تا وکواله ډډله ګومب دی باندې پاو شو بیا لا او را سلمو په دی باندې چې کمنو خپل پلوګړو بيزولا پانه بلا شانډمانو پانه را شانډل جايزي څنګه ریبل نه جايزي پرداه والي افيا نوڅ کوي او شو کنه والي افيا معارفو قران او مالي په دې کې چې کومه نفعي نورې پوسو چې لا څه په ساو په شومه اوس کرا کوي چې د نوه ما خو سره دا تاسو کولو سوسدي نو به ډنګورای نور دوو دوو کبرته والي افيا معارفو قران نورې الله عز وجل په لا пайда بغیر ته هم القها يا موسى يغردوا د لرو موسى بيغردولار نه صاحب کي شو هغه مارچ مندي والے او چم څم مار مارشو الله عز وجل ستو اوس خدها خلاص کوته ویني واولاته خفيريګما ثنو اي دوا سيرت الاوله بلا تخف وقفه pkgle ka kda موسى عليه السلام چې دا غزان تختله علاقات له ور کول لګه چوس مارته لاس کوي ثنو اي دوا سيرت ز دا چې اپس کم دیره را شکل پخوانی ته واظ یا د کولا جناهک او یو ځای لاس دی الجنناه د قخ سره تاخررج بایدزار راه ب ت سپین من غیر شوین ب مماار نه خبره د دی دپاره چې او خوم تاتو د نخو غړټو غړټونه چې دغلټ غې سرټی چې دا سوپر څنګه سپر کېږي دا د تقییم مجزې د نظر کوی چې سوپر به څنګه صفرکای دغه ته هم لنوریه کا دا چوخ هم تا ته دا دغه وسی واغ له موجوده واغ له ځان سره او سوپر طاقت سوکا مقابله او چې دا سوپر سشي صفر شي شی. چې سوپر نو سپراوزی لنوریه ګا میناتن الکبرا دا چوخ هم تارې کوم نه نو دا نو خپل غټو غټو نه نو خپل غټو غټو نه ورسره فرعون حلاکت ده تخیم اذا بلا فرعون لا شکرم قوات انه تو غای کینه سره کا 10000 تیر دی اولی حد ده بنده داره چه دی با تابداری ده بسی تابدار او فرون ووئی چه زمان بسی تابدار نو دتو غیانو کنو تو آغود شو تو آغود تیو پیجن نکانا توانو شو یا سان عوانی بیخی تو آغاد حد اصوله پیر ده بنده خپل حد دیکنا ده بنده حد داره چې ده با دالا چه تابدار نو چه از ده ده حد چکی اوست یو چې الله ویلی نو منیه نو ده شو کابیداریه کی ورو فرتہ بلارم شو نی منی اول منی کو عمل بنکی تفاصل شو سوشو خاص نو سالورم بنینا نو کابیر شو وګیګه نا انزم من میں ہم نہ خو سما بد دی مقابله کی سکے منی داتواغی شو اوس په اون شوې مانه نه نه الله دا نه مانم خود دی مقابله کی به زما سگهی مانی زه چې کم قانون نافذته مغه وسگهی مانی دغه توغیان شو دغه چې کمنه توغیان شو او دې چې کمنه د حادثه شو تیر شو د هودو د بیا کراستلو ته چې هودو د بیا د کراستلو ته اوغ شو و مانی یک فوربت فاوث دې توغوتو زه کوي انا ربکم الٰه دجګم قارون پاس کم کم بیل پاس کم داګی د دا پاس د جابل شلېدلې نشي هغه تکمنه سوګمنسوخ کوله نشي اسف مسترد نشي چې سینټي پاس کی اغل بیا څنګه سوکرت کی ورن شوګنا دا وسنګ سوکرت کی ویننه هو تو غاده د هاله شوي دي تیر شوي دي اېدا بلا فرعون انه تو غام داوود بلا فرعون یې نچری وادي کړې اوس خو افسرانونه ده او ایمون موو پرې دم ځانته موږ را نو ته سو ما منک موستری نه پریری نو ری خبره غواړې پرې دوا چې زه تاسو هم په پلاړ ولر ځکه کیبه کنه کې بالکل به کوم قران اخره کوي کنه وایې بالکل به کوم دا څه شي شو تو غیار نشو تاسو یو واده پر اون غروج عامل سول ډیر وې دی لوسی یو وې اته نه چې دا له زمون چرته کې دا او کور چرته دا ایزابیل افرونا انه کلازه برون تا یک نن دې سرکشه حال نن یو ربه می اسرای صدرې فرانه د سینې می وای اسرلی امر او اسان کار زمام موسی السلامي زمزمہ خلک اسرای صدرې څولو کې کار هو نده یو راز کار نده ان واتنه الله چې له سینې تنګي او ټنګ شمه چې ګور دې نه مني بس پرې ده ما څنګه تنګم اسرای صدرې سینره له څه کار پرانزا وېستری امر یو ساسان کارنه د دادا او هغه به وهل کې تا کول کې کنزل به کې بده ردیبه ویلی و د موسی عليه السلام ته ویل زلې نه څه نه کنزل نه شاړه دی و چې اړه کوته دا ویل دی لایکا د بیندار فرعون جبلا دا ویل دی و تا کنه دا ما ته ارطور والله ما ته کارته کا آسان کا والو لوک د تمل لسانی او پرانزا هوټه د جبه زما زما د مدین کې پاتشوم سپاتشوم مادین کې پاتشوم نو مادین کې د مصرای جواب د مادین چې زم ما ګړډ وډه شو واسره جزال تور سم او د مادین والا چېب شروع کوم نو څو برا پولیس شي او خاني چې د مون ته بیان کوي زمونږ چېب کوونه نشي نو زما ما چې دغه غوټه نه چې روان بیان کوم او هغه به په خبره سګي پوئږي واله لوکو د تمیل نسانی او چې چکم دی چې نی چه چکم دی پاکی نہ چکم دی نی چه چکم دی پاکی نی چکم او نہ چکم نی چکم دی پاکی نہ لکه دی دا چکم دی نی چکم دی نی چکم دی ni freshman freshman او freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman shape-man now freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman خبرې چې کلام کې freshman freshman freshman چې freshman freshman freshman freshman freshman ګنی دا freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshmanオ staff freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman freshman څمانن څمانن څمانن دي دمت حاجت چ بیا نو څما مطلب نو څما مطلب ارواح ته په بل خبره نه جوړلکه مطلب دایر کنه لکه لاړو کنه لکه مطلب دایر کنه بهرالو کنه لکه کېږي کنه چلاړي بیا مطلب دایر کنه نو دي څمان مطلب نووال واخلولو د تامل لسانی او قران د چې کومن غوټه د جبی جما یو کو قولی چې په خبرات جما باندې وجال لی وزیر من الی چې مالګر رات ربلی چې خپنارای وایو چې غزله غلکیګه مشغزه کیږي شورو کیږي وا جعل لی وزیر من علی او ګرځاو مال <سؤال> وچ کمندم مدد کوونکه وزیرم لاط من علی زماز بال زماز اهل ها رونا کی هارون روزما خوش د بیاذری مضبوطه کبه زبانه ز مامله واشرک فی امری او صدر کدره بکر زما کی بهترین سوال موسی ته کمندم د هارون د باره کړی داس ویو رود د بل رود د پاروونکی واشرک فی امرکای نصبه ککثیره دیدو پارا چمغه پاک بیان کوستا ډیره ورس کورک کثیره دک چیت بوخ لوژن سورای یی چیوخ لوژن فرقی ورس کورک کثیره او یادو مونتالره ډیر ډیر الله ایت یپ مون باندې دتون کې الله او کوی درکړی شو مطالبی دی کورکړی شو درکړی چې تعالی راته کوم نو کا مطالبه تا موسی پلکد مننا علیکم مره او یقینا احسان میکړو بتا باندې یوزل بل مې دربانم کړي دي په او کې چې میوکړېواچول ستا مور ل راغ چېله زړ کلا چاه شو دا چې کیک د د سند کې ففی فام کېیک د سند کله دراب کې فولکیام نوبو ب د ل دا. دا دا دا دا دا را او غورې د لړ دا د دراب چې کمو غاړی ته نووبنیوي د له دشمن او دشمنده دشمن د کارایفالهه یا خ دونولليواولله چې د فون چې کمدننو په پور کلوی شی چه در پیران کرتا بونه معلوم شی چې پیران پی بیاوه اما یا خوزو و دولی و دولا چه ده چه کم دنو اونیوی دلارا دشمنده ماو دشمنده دو حیله فیران و زیفه سانه بود در ببسته دشمنندر خانه بود پیران چلونه کولو ما شمانه لالولو خواهدی و قیسوا در ببسته دشمنندر خانه بود واری ترلی و دشمن ورگردن نو والقيت وعليك محبتا مني او پیغمبر خواص محبتي پیغمبر او چې بیا په الله نورم بينا راوازینو موسی چې بوتہ چا قتل لمیرې دلوبه والقيت وعليك محبتا مني او ارځولې او پتاباني مني ز خپل طرفنا ولت حسنا لايني او د چې تربيت کړي زماد نگرانې دلاندی او زماد پرګدلاندی کمالي خو بشانه دا او کې سران وخور دی په تکولونه ویللی حالا دللو کوم خبر کوم تاسوهلامن په چابانې چې پې بهدل لره نو اپس مې ک تاه مور ته دی دی د پاه چې سړه چېسترګه دی یوه به یخه یو یو بنی نه کار ها چې یوستر به یخه یو به ګرم تا د دا مطلب دی داو قاعده ده چې کم دوان دامونونه د هغې د فارسیه د مفر کېږي غیر په کلید غری په دی نه کوږ نی وسا په حبی نه بیا د السلام پ یو ل سه کړی ده الم د اومن لیمان مسللممونونه مسان وای دی نواره لا په تفرخ کا د کوخواړی ولووو وال د بیا د سلام کو د د ووای چې ووایه نه د ویل تکار د دباره چې سړی چې سرګه او کا ت کار راوه چې سړی چې سرګې ژبا موستر کی بیا کی شي پلا تا زره پپانه شي وقتل تا نفسن فرت جناک مله غم فوجل دی یو بندا تا نفس دی واجلو فرت جناک نفسن یو ښا گاندا نكيره جنگلي بکرہ چې کوئی به نه ټکرا وقتل نفسن واجل دی یو چې کمنه یو نا سن جناک مله غم نو خلاص میکړه د واجلو نام پرغون هوجل کني ولا وینا راټي می څکولې واجل نو خلاص میکړه چې کمنه د غم نام پپتا نا او زمېله می قلو یو پلوه زمستونه مر باندې کړو دوی هافته نسکړي راور اسولیا وافتننا کفتونا او کلاس مګر د ټولو غمنونه د مسافرای غم نيمتشو کلاس شو فالابس ته سینې مکیالم دیان تیر دکل کلونه او مدیان والو کې او څومره تعالی کلریه موسی څومره د فرعون سره تیر کو او څو دی دی بنده کر سکو تیر کو شوې تر څومره که تربیت تربيت وصناتو کړي نفس جوړ کړي کنه خپل خدمت لامی تیار کری چوز پده ده توحید خدمت کی او سم بچه کندر ده مقابله که ده فیران سران نظر آوانه گا واسطنا تو کل نفسی او تیار مکر چه کندر ده پاره ده خپل زان خواق مکر ده پاره ده دن ده خدمت ده توحید ده پاره ای زبان تواقو کا لارشا تاورور ده بیایاتی اوڑا چه کندر موجز زمان نخ زمان پلا تنیاکی زکری سستی مکوی بیایده ولو زمان کی دله کروونه ده لالار ش د فرون خواته ک نهډې ده تیر ته بندې هدو د س چړي دي کاسکي دي په کړله وطولله ی نه نوواده ته نا چې کمو ناررم نرم ونا وتکه موساته ووي فرون ته چې فرون ته نرمسه کوو خبره کوو مامون شي ته یو عاالم سخت په خوې خبره وکړه هممونو رشید کوډیر نیک ملو اډیر خوشلا کوو غوتهوي زه د فرون نه ډیر به د مه یم. او ته د موساانه ډیر نیکې وی موسا ته الله ووي چې کوله له متح خپله خبره را ته په خوله پهوکه نرم بانندې او پ بهمن هم که نه دا اوستا چې کمنو لکه داسې خبره ک چې کو کې د لوړ او شو درژو تر د در سرې خبره ډال فکله لهو کو له نه نووا د چې کمو بنا نرمما لا له ته ځکه روابشا د کید شي دی نه چې قبول کې فوره. او یخ یو یوازه یره پیدا شي پیغمبر دالی مدینه وی پړو چې ده بخامه خاصه کوي اب ظاهری څه بیان باندې پړد چې ده بس کوي بیان کوي الله ته پته چې فرعون ممسوخ الفطرت ته ده فرعون فطرت مسخه و او فرعون نور نه مني الله ته پته خو سره د موسی ته وته څه چو حجت په قائم شي دنیا تک کار شي حجت په اورست کې نه قائمي 35 سال کم از کم 30 سال کم کوله 40 سال زیات چې مصالح اسلام تله دربار ته مساله بیان کړل دا حجت تامې اته اورز درڅو کې اورز بیان کوي بس من اخلاق زموږ نه پوه شي دي نو اسنه کې دا نه مننه ته چې کمونو به تاسو ته یو خلاص سره چې کمونو خبرګرام شته را مولا خبرو وي نه را کوجو جمع علي نه لږه خلک لوي تشه څڅ په یاکلې جوماله نه له بلاب پکلی چې قوله له قول لين لا لو يتذکروا کې شې د نسيه تو اخلي یا وی ریګي ورسره فکر پیداږي چې تبا کې جماعه قال ربنا و سلامتی ور ربنا اے رب زمونږه اننا نخافو یقینا مږ یریږي او انفرو تعالینا چې د وځات یو کې بم باندې خبرې توبد سرغ وګ کینې او یت رايې م سرک شو کی په داوره دلونه بمږ قال الله تمریږي زم تعال سرا اسماء ورا اور مخبرین وینه حالات ورځي فاتیا او نږي ورشد والا فکولانو تو وای چې اکینه موږ یو استاد دي دراپړي تا درا استاد یو تاسو معنا بنی اسرائیل مرا خو شي کوم ته بنی اسرائیل 100 ول صدگان مور کو خدمتونه په نور مکو یا کینن راولند تا تنکره طرف درستان او بچکی ودا اعزام ناغه څوک ته تعمدار شو دی دا یقینا ویکر شې زمونږ ټاچ یقینا نزال د پاغه چابانی چې دا روغدنه او غاړه واوریدل ها لا اوس سکندرو فرعون چل کی سیاسي چل فمن ربکما یا موسی تاسو څه چې موږ رب را لګلی یو کنه لا رب رب لا دې دې سمجږه تاسو چې فمن ربکما رب څوک ته هغه او ای رب څوک ته ربنا الذی عطا کل شین خلقو ثم رام زمن چ ورکړل دے او څلور کړه او پیدایش دا او بیا د ژوند تیرول خل خدله ده تاسو ته چې کمیونټي د وړو بولولو بولول خل خدله ده دک بهسه ده چې پیدای کړل راځي وړو بولولو بولو ډوډۍ خوراک چې تاسو پېمو کې مو منډه پسه کې منډه پاپولر کې منډه داسه دک زماسه زما سومه حدا بیا ته ژوند تیرول خل خدله ده فرعون صبر بدلې چې دا خو موثر دی موسلی اسلام په جملې کې ویلو زه غره او ګوراس کې ورغره دلته کې د هغه شان دي دا دی یو رزي خبري قال او تو فما بال القرون الاولى سره چې ګمنه حاله په پیړو بخوانو دا راي بارګي سخیاله بخوانو بارګي سخیاله ها ملو بارګي سخیاله میر افضل وایي کنه دغه ملو مساله چې دا فرغوني مساله ده دا وی چې ګمنه د اخلاق توحید د مسلې نه اړای نو فرعون هم د اصل مسلې نه سکی اړای دې ملو بارګي سخیاله فما بار القرون الاولى تصليها الله وكلو بخوانو قال موسی السلام متې دې سره څه فکر دی علم واه اند رب دې علم هه ایلم دې چې دغه د ماجراب سره د کتاب کې هغه نه اغنه نه غلطی ګم نه تاسو سره فکر دی نه ته غمه ش هغه کوشه او هغه کوشه زماتاس سره کار تاسو سره خبره کو د وېځه زمانه فکر بدل شي کنه نو زه حکومتونو فرعونې چل سکي چله چې زمونږ نه شي بدل شي د قانون د مسالې نه فکر بدل شي نو کله یو مسلره مونڅه کې کله بلا مسلره مونڅه کې کله بلا مسلره مونڅه کې نو مولانو نه کله ورته د بنکو سره څنګه چلے کله ویډا بل تا څنګه چلے کله بل څنګه چلے کله بل مولانو فکرې د مسالې نه څه کړې دی پرو کړو ورویم نشي چې تر تمه دا کوپریستان کې سیو دیره یو لازم الدا دس کاردا بچیان کارو پیرون څاګر داندي لازم نغاله تیګر میونه تی نه یریګي اغه زہ چا دل کملر دما ده چېر دا تاسو له مزه کې بيسترا پسل کله کوم په اسو بل اوره و نکړي تاسو له بې خلاري هو ورې د برن باران راو با سره چې کندن اغه از جوړي من باسن شتا قسم قسم درغونه چې کندن ګا ډوڑا خړای او سره وی په تاریخ خپل ان ورانا مکم ان وا فی ذا ان فی ذلک کنا بلی تدی نا پیدا کړی تاسو او بډې کوم بیا واپس او دین وره او تاسو له دې ځل بیا ولکه را ریناتنا کلا یقینا خدلې مې دی تا آیتنا کله نفتولې نو د درو جنو غاڼه وین کار وکړ نو ویو یا دې تا تر ټګډې موږ ته اله ټوکره جنا دا جو واسه موږ لراځه مملکې څنګه نو په دې تیر کابه جادو پهلوانه او موسی خمو ته چل جوړه فرانات یا نګان دي په پایزال بینه او بینه کومویدہ مقالک کلمغا اوسا مینس کی و زائد و زائد بلکل او زائدوادی خلاف این کومغا نتو زاه بالکل برابر چې موږ ته معلومی تا مسی معلومی او فاصله برابرۍ طاقتو یمو کومیو راست از د کمندنو واداستاسو اگر از دفتردا رز زینت خلق اغات کمندنو اخترونه مناوي موسا منازره لروان نه موید کوم یمو مزینا کوایو شرنګاسو ذوها د بنی چې 포 کمرک یوجی افام او تپیمکو یی افام او تپیم زیه او وی افام او تپیم زی شیلکه سوجی شوجی لای افام او تپیم گه masala kar guli pda ga munazara wa pda ga masala kar tolo ta tasum razi o tolo ta razi ayun shara nas doha hak kar kay aw qanat usko khada wa kay او mulzina qadastal sig manara zahaista wa ayun shara nas doha aw dar jawab kridi kharak ta manun فتو الله فرعون نو ور فرعون جمع جمع کيدهو نو جمعي خپل تدبير نو بيارار مقابله لا موسی عليه السلام ديته وي اول نصيحتك مناظر مقابل ترنن نصيحت توکا وي ديته موسی عليه السلام رکشي لا تفروا على الله كذبا مجړوي پالابانه درو فايس ته گم بيعذاب تبار كتاب غور نصابانه او يقين انك امن الرسول چ جوړي پاللا درو فتنا ذو امرم نو دي خبري اتره اوپره مشوره کارپل کې تخپل می پ سرنا جو ټکل جګا راض موقابل لوکو کو پړو کوکم پ پیغمبر نه دی او کو نسده پیغمبر دی پ غمبر د ما کالو نو دی و اما میډیا ته دا شوه پل لړکې چېکه مجرګ آ غ خپللوکې خو میډیا ته دا شوکره چېینله تهرانې نری دا مګر جاو کرددي یوری داې را کې دوړه سر جا کوم دا جو باې تاسو او شړی تاسوه د ملک تاونهجاو خپل. او یا تی خومون ممسله او ختمې تاسو کارون مې دا خکله قانونون دی حالوجای چې کمنی وکور سره بر بر دي او پار کې په بنچ پې چې کمو ناشتې فسببو کې ټیسبوکې پهکې کولادي کرکټ پهکې چې کمون سردي کولاوي داغ رابر دی دی چې کمو ستاسو د خوله د زیاد نظام سکي خ بیا ب لاسونه کټ کوي زنین به چې په کارو با ک ي اوس خو لګې دن نه اوسا د دا ولوور کې خ مدیز خ کې او بیا را وبا شي ودین تاسو دا کولینې ځان فاطمه واي زوابه طریقته کوم مسلمان पाच مو کې راکم راځم کوي خپل تدبیر سماه تو صوفه به را قطار قطار وکړه بل الیوم نسالا او یقینا کامیاب نه راغو کیو چات شو ودې و موسی تو ورداه ته چې کوم نو کار تفکاره کوي او یا مونږ چې دا والله راځان چې ورځي مونږ چې کوم نو خپل کار تفکارکو موسیٰ علی السلام وی غردو چې صلفه پړده یوه لا ورچ په یوړو د ختم کو دا وسط د غردوم تاسو په غردوم د غردوم تاسو په غردوم ا دې وسط د غي غټول چې څو زور دې درک وی خي قال برل قوم وی غردوي پردايه بالهم نا صاحب چې منار سایه د ډنګو راځي لښت یخیلو لای سیال درات دې فدو من سرند وجد جادو دینه چې ناسه ساجدا کوزی اورا کوزی منډه وي په جادو د وجه نه څنګه راغ خوزی دی پاو د سفینې نفسینو رال وړلو ته تیارات یانه موسی رال ته کندنو وړوځه یارا ته لا تفت مې اړه نه کان طلالاتي ما په يمين کوګر دا په لاس کې دي خوف ما سناو بالکل بکس کی ما سناو تیر بکی او یا بیا سره کی دی چری جوړکړی دي یقینا هغه چ جوړکړی دي ان الزی سناو خو ته کې ناراج جوړکړی دلاران د دارځ کمنو چالو جادوګر پلا ابو ساره سواث او نراځي جادوګر او نه کامي ابيګي جادوګر کوم ځای کې تراشي مقابل د پیغمبر او کم ځای کې تراشي مقابل له معجزي نو معجزي مقابل له جادو کامیابې ده له پاو خیا نو ورته وله چې کمنو جادوګر چې د کوم کې دی وی مان راوړل موږ پرده هارونه موسی حال ويا تاسو من اللہ خبر د دمکی دی جازت زمان استاسا ما اجازت ندیکل سیاسی وفادانہ خراب خرابوي او سیاسی وعدی مات ہوئی اینو لکبیر کم اللہ دی اللہ مکم مصر یقین اندار لوی مشان ساسو آگا جتاستا جازو خودل دینا تاسو چل جوڑ کردے خام خواست بکم لاسون استاسو خفیستاسو عدل بدل او خام خواست بکم تاسو فی جزو نقلی فاغا تانو دکا جرو کی او تاسو په پتو کې چې کوم یو ډېر مضبوط په عذاب کې او پایدار قالم دی او تاسو لن نو سرک بالکل نو ورکو موږ تعالی را په مقابل له ربانه چراغ لې متصاحف دللونه او ګورخه دې دې دې یو کې ټي مسلماناني او هغه موږ د الله قانون اوستا قانون قانون برابروله نشو موږ تاسو پریدو څه ځاله تا باڅای تانه ورکو موږ د الله یاکینو سکو ور ملانو سره کا او سکمندرو دو شلو کالو نه دو سلويختو کارو مسلمان جمهوريت ته کوم نيا لاثناء مولاله د الله قانوني پر خود نه او د انګليژ قانوني غوړه کړل او پای ورو سره پلاستيک ترایته زما لا نو سره کاله ما جانا بالکل ته کوم نه وره کوم غتاله را پاغه واني راوپلي د منته صافوللونه والذي فطرنا او پاغه ذات د منګه پیدا کړيو یعنی اوله پتا تاله ترجی په در کولې نشو یا والذی فطرنا قسم بم زمون پاغه ذات باندې چې پیدا کړیو فخ زمان تا طوره دې تیرا اولاد دې آزاد فخ بم انتقد فیصله وکړه چې کوونکې این نما تخزی عدلایا تو دنیا تو فیصله کړې دې جن معمولی یعنی صرف مړبا حق کنه نور دمره نو قدرت کولې نشي کا این آمنا بربنا یقین من ایمان وړه پر خپل باندې تا جو مخې موږ لار ساتای جرمونه زمونږه او هغه ته تازور کړو موږ باندې ځادو نه او الله رپاتی الله ر غوا پایدار این نو میات رب مجرمان یخنا سو چراشی ربته جرم کوون کین یقین دل دوزخ نو امرې پدی کی چې خدا شي اهن وې ژوند ژوند خوشاله وي او سو چراشی الله ته ایماندار شکړې وینه کملونه نو داخله ک دی لې درجي جنات جناتل باغونو دامه چې بریګی بلان داغنه ولی همېشي بودی چې درو بللا و چې اجدان پاک ولا سلامینا اله موسی او یو خیرن وایې وکلم موسی تا داجې شپې بوز باندې ام فزرلاون طریقا نو جوړه کدی الله په فل باره په دریاب کیه با سن اوچا کړه سا یا با سان د تنوین مان نه کړه لا تخاف درکم ولا تخشا نه به یریږي چې غم د او نه د هر دونا فاش یم پرونو نو لاګی پدېفسې فرون نو لاګولې پدېفسې فرون خپل الہکارې فاش یم ټول یونټي ورغ وسور خلاص کې چې سو پون ټول فاش یم مینالي نو راپورت کړل دی را هغه تر راپورت نو ستوب وای فاش یم مینالي هغه شومې پام لته خمشانه کنه فاش یم او را چاپیر شدو دینا اغشت را چاپیر شدو دریاب و ازواللہ او خطاکر و پیرانو پل کام لاری ورتا نو خولید یا بنی اسرائیلا باچایان کئی در غشاندینا و بنی اسرائیلو خلاص مکرید دشمننا و چود برطانی دمی خلاص کری او اغشت کندنو دیمدستان نوو تا او ازار مملکت می دلدار کو او پراکت وڈای می دلدار کرا نوولی تکندنو سرکشی که او دا اللہ کانون نجاری ک یا بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل قرن جینا کمادو ویک یقین کلاس کرمیتا دشمن پلنا پوان عور نا کم اوس لوز میکڑے تا اس پرا پاغا طرف تور برکت کی قرہ اللہ علی کو منو تلو اور اورلی می بتا سبحانہ تر جبینو مال جان نو خری تے پا کو اگنا جڑکرمی تا او سرکشیش میں کوئی بدی کی سرکشیش نہ چھ خری اللہ نا فرمانی قانون غیر اللہ خری جکم نو اللہ رکو تو قانون نا انگریز ولا تخافوا في سرك شما او چر دایته پاکستان کو مطلب کیا لا اله الا الله ولا تخافوا في فهل عليكم غضبي مرا پریوږی پتا سبحان ذما غضب وميا للاله غضبي فقالوا او بچا ترا غرده ثابت شو بچا باندې ذما غضب دې تباشو تراشي او تراشي اوسته اوخته و اين لا غفار لمن تاب او يا کينندم خامخا کوون کيا باثنه کوون کيا غا چا تراو ګرځي او ایمانراله مړو کنه څوما تا او بیا دې کمندنو په يدا اچو ما دا بیا کلک شو پماجل قومي کې يا موسا موسعلي سلامي دې چ شکري لاله تو چې الله رب العزت پیرون تبا کو پیرون کو تبا کو او موږ مملکت را کو نو دې چې ور شو له الله رب العزت شکريه بادا کو نو کوې تور ته چې الله شکريه سکو ادا کو شکري لاله نو پماجل قومه موسعلي سلام تي رب تلوار ته ولي خالي پا ما زرکا سشیر آگران دیگر تا دا قام ندیو موسا خالانو غوتی همولای علا سری آغای دردی زمان پا تابید آرائی باندی دانا چو ما پسیسری علا سری زمان پا تابید آرائی ما چو دا سخولو نو آغا کئی آغا تا کئی خی واجل توی لیکر اب بی او در آگران دیسون تا تا ورمیل ترزا تا چو خوشالش و شکری لر آلما خالانو غو اللہ و تا وی مانگا از مایل اگه کام دی پستانا واز اللہ مسامیریو او خطا کری دیل رچ کمدنو سامیری دی زیبانی مزهری سوی او توجیه کری دا او اگه توجیه مزیدارا ندا ویچی چې لی صلاة و سلام لارد تلوانا نو فاس افریعی دا نو موسیٰ لی صلاة و سلام چی لارد نو داوت کم شو نو موسیٰ لی صلاة و سلام علتا لارد کو ای تور شو نو داوت پاتشو نو سام جوڑ کو تذکر دا دا موصلی سلام د تلوارې څو واجوا شاګد کمندنو او استامیره څوغه خې جوړ کو داده دا دا کمندنو نوې تواجود موصلی سلام مقام نه واولې دا وی دقام نه په توجه نه او دعوت وقت پته نه کټکې خبره غزاله په خپل ځای باندې صحیح وي نو سید خودی زر کی ویل غلط کیه کار ته توجه کومه دعوت په ولاڅه کی ورکه غپې رګمبر ته دانه سبد صحیح نه دا, دا, دا ري ري ديرو ديرو دل دل دل تا پرستا اینلا دا چې موسی سلام لا د موسی سلام یو لوی او عارونو سلام چېونه موحببو بنی اسرائیل کې په بنی اسرائیل کې هغه کم دنو ډیر موحببو اگر چې موسی علی سلام نو څو خو لگا ارمینان دیرو نرم ډیرو د موسی سلام رعب زیاتو چې موسی سلام شکريلا ندل د سامري ته مقصو شو ملعا او شواء او دا او رسامیلی منافقت پر سکی دو خیارہ کی دو مدرد توجیز سعینا دا فائمنا قد وطننا قومکا یقیننا از محل مد قام لی ممباد کافز دراب دوستانا او خطاقی دیل رسامیلی فرا جا موسیٰ علا قومی چې جی کمدن موسیٰ اچھی دا شیر خبر ہے دیریکس شو فرا جا موسیٰ علا قومی واپس جا موسیٰ علا قومی واپس جا موسی� دگ د روسینا او خپا حال الوا کوم ربکم ایسا سرلون است لوز نو کر رستا سوات فلوس قسا اب تو علیکوم لاس اگد شو بتا سبحان نیتا شر را وقت ڈیرسو ہمارا تمال ایہ الیکم یا تا صدا ارادہ کولا چرا پریو جی بتا سبحان کوسراب میں ناظر جی بتا تو کوسراب تا سو تا خلاف کو زما لوز نا گئی تو ہوئی من کا خلاف نہ کر دے اللہ اس خو لا با... من باندې بار کډې شو او دار من زینت القوم پیر چی کم دنو خو بیل م پیر چی وی چی بیل ماشي سی کا نو دا کو پرې باسته به لم ن توان خداره شنا د بیل پیرو سامیره اند خل کو توی وی تاسو چر دن د پرغونیا نو مو پینې دی را پټ دا ټول دی تمالوم دی وای راي کرا کارونه کولو نو دی ځان سره چر واصل نو ځان سره سر سر, سر خربستی نو هغه کومه لې مذکور دی غازی وو خبره او غنیمت اطیاب الطيبات تاسو خبره واه او چې مساله سلام نه تبوس کړو نو خبره وو کبي دغه مساله ونه راوله ونه تبه اورګورب ستو شه کو راغله مساله په خلاغي مساله نه شي وي دغه ځنه مساله سره جوړګه د تاسو ګنا کړه د تاسو سره تاسو منځونه کوي چې یو یو په د آرامو په کې ده کیږي پرته تلويغ رضيموز نكي هيدان د لنته کار او خوردويدا شلرغي اغه د تما اور بلکړ ما خپلم را واغفل خپل اورل تلته سکو او کوزړ کړه او د کړي د لاندي الته د سخي کالي بيخهو سخي سيته چې کمندنو چې سره خو شو او کاروټ کړې چې کومه تاغه چې کمندنه لاندې لاندې کوه اپکاته شو شو شو لار لالا کبل تاسو ګنا شو اځل نو کې وراځي چې دا د اورو صاف خاطر راځي نو ډېر کې چې دا کډي مړ اردو چې دا سر څه شي خا څه شي تاسو اردو واه هینو څه جوړ شوې انګور آراميته وګور نو دا څه جوړ شوې څه جوړ شوې اته راځي ګو باندې اوه کوله ته پوهېږه ته پرې وته خو په خوندل د موشاتور د تل دغه منتقل شریدا ادل تر ده او با داششتي اندې نه جوړ شو غرب غرب غرب غرب او خو غرب او دا چې کمنو باجی رگیږي او دولو سرنا دیو او قواله شوه شوروشه فاغلب تو موعدی سال نعمت ماغلب نا موعده کا منګا چې کمنو خلاب ملي کړ استاد اولو پولیس تیار باندې پلاکنه ملن ازار من زینت القوم لیکن من باندې اوت کړ شو بوجنا لخایت قوم فقط ابنان او ګور ظلم لران دک شانتي او ګور راوی است دی لره اسخه ش شجوسا چراغو فقارن ویوی دی ها دا الاغ و کم الاغ و موسا داد دا الاغ اصلاس و الاغ و موسا و نویر شداغنه فنسیه یا فنسیه سامریو فا احفل آیا رونا آئین و قردی اللہ ارجو لهم قولا شنی شداغ کرده ولی دیتوی نام ولا ایم لکل امزران ولا نفع. او نا, دا دار دا دا آو, نا او یقینا ویلی میرے سب لو په خوا وکام می ان وا فتنتم په اخیر تاسو زما له شوی او یو کینہ نؤس زما روبان بادشاہ فز تبي اونې نو تعزداري په زما او باندې د پیسې او باندې د حکم زما او باندې زما خبره دی بی بی و تویب کلنا لنبرا علی اکبر منبوی چې کوم لنبرا هم چې بوی مونګه په دی باندې عبادت کوم کی تر دي چی راشی واروونه ما منه کا زراته زلو سشیمنه کلو تا را چې کله تاړودي له چېدي کوم را شوي دي الله سر طبیان او ما پس نه راې تور ته به راغلیې که نه یا اللهته طبان اوړې د زمایت بانه کولا چې دی زمنهړ د شرکه او دامرېته زما د دا خبرېنافرمانی وړ اوروته و موورسیه لا تا خ بلهیې مننی سه زما کېده والله راست نه زما سره م دب خمبر گیروه او برشمو ګوه ګيره وا سېګه نه پرينس سايز نو مشټ سايز پرينس سايز ټېر سايز ده چې موډي کېني ولا کېږي نه غسي نه چېږي نه نوې ځان دی ولا واده دا روانه شاندي بچي بچي بري خودي اندي څه فائدې لوې لوې ګيره په کار دي مزيدار مزه په خودي خوځي چې له ګينو کې کې نه خاخه لا تاخذ بلهيهتي من يسجكمنا جيرزم ما ولا براستي انم سر اني خوشي دونکو له فرغتو فرغ د بین بنی اسرائیل یقینا زياره ما چیاو دی ویل چتاډه نکړو بنی اسرائیل را تا خوړډل ډلکل اني چا خامخو بیاډه لیکل اوسه انتظار نکړو د وینازما موسی عليه السلام په جټول روانه خو بلله قال اي فما خبك يا سامري سودی خیالو سامريا تاسو خیالو هوتوي ما زګریستان اغه سوچ چینو زګری دی ما په صورتو زما سودا په کلبی ره ما خبره پور شو نا په صورتو دې په صورتو نه با صورتو ما ځکه مینو پوهې شو همځو ما زګریستان اغه سوچ لمی فصرو بي چې دی نو زګری دی لدا تل نو ورته چې داخلك بلان پرا غنده څنګه اور ډل وسنګ جوړای خلک بزان په سراولي څنګه ما تاسو پر درشکړو نو ستاسو نمد اچل ځکهړو چې دا ډله خلک څنګه جوړي او پارټي خلک څنګه جوړي دا طریقہ ما نو ستاسو سره کړي وا ځکه یو نو د هرڅ پر درس کې دی نه پاتې کیږي چې ګنی نو زس د کما ديله پاتې کیږي دا خلک فزان تا څنګه راړو ما دګراځنی مولا په تبلیغ کېږي نو دی نه زی دا نمبر دو دی وبنيان تبلیغی د سړي خدایره په ارزینه یو پنټریان بولان دینوري الله ما شاء الله نور دی لذي چې د تبلیغیان په ځم په تسکمه راوارو بچ بدر سره له کول کی چې د دینه دغه قصد کی چې داخلك په ځم په تسنګ تکای راړایم بل پروسه سره دی لني چې خپل مقصد لذي را سمیره خپل مقصد لته ليو په بصورتو بما لم يبصروا ما ذکرې واغه چې نو ذکرې فق بعضه قابله تام من نماز څنګه نو راواغ والسلام <سؤال> لګون د تابیدارې د تابیدارې د پیغمبرنا انسان کار مینا ساری کبو دایو مینا ساری رسول ساده تابیدارانه لګون ته کراغ والسلام صرف د خپل مقصد لپاره چا دغره دا نن به په خپل پرابته کړل خپل فرمان په ستاپه ملګرو کې دنه دنه څه کړو جوړ کړل تیار وکړو دنه فاکا والتو قربته مینا ساری رسولي نما راوا وصلات لگا کون تے صاحب داری تے کم نہ تے داری پیغمبر نہ تے کل مقصد میں پیو کنا فنا بس کو اوں میں گردو بس ما کل مقصد تبارہ کرو فنا بس کو اوں ما گردو اولاد الرم وقذالك سوال دینتی او ذکر کریں گے کہ سکل ما تنظمہ اس پتہ دایتی فرچے کم نہ نو دا کہ جبریل اس ر پھل ریلی دیو ہو ہرن اس شین شین نہ رس کے دل راوا تے دادی بل ثاني او بیا او بس تکمنو د موسی السلامت پسنه تو هغه اس په او غوار راوله او دا ور بسنه ځنه کیته کیټول کړله ما له کیټي جوکړه ده تاسو د سامري کرامتونه ثابته ده سامري خو شیطان هغه په نگاકારે پیرو هغه تکمنو په بن اسرائيل تبا کړو تاسو دا, دا بن اسرائيلو هردا دا خري شروع له ځان دي کی زمونږ نه انو دا یو کرامتۍ خاورو ادا چې موږ سټېډ وګورې دي نو زموږ د خیره جنوغ وګورې کې څه کارتبو اسماني خاره دا د خپل شرم په ټوله په داتې روښکړې دا لێنې وکړې امه نه سره حاضر پر څه سول دا به نکم نه نه لاله واګه ذالک سوال النی نفسی ادا کوو چې تکریمات ان زمان موسی سره سلام او خټاله د جوړول سزا برداشي چې څوبدل خاله دتلې فازا نه فائنل قبل حيات یقینا دالری په جوان کې دا چوای ولا مې سره مالګو تیمرا وړې مر وړې ماته لا مراړی ماکر به ضربانې وولې کار اسپو باې چې کممکبي مری لې پهمون شيڅخ شي. کارو ته پختان ووي کل به بانې وولکی وي. خ په لا سااس ته و چې مراړی ماته لا نه لکه معدن یستاار د پااره چې کممننو لوز دی لاس خلباتاد چې بالکل به تا خللا بنو کشيدارې اوګوره لا خدای ته د غې ته ساېهېفا چې تو پهغبانې پروو یبارون کلله نو هرر تن قاموا وباتوا دم دراسو ملانه تفنوا في اليمن اصفا او بیا وته کمنه والو دم دره بدریاق په پاز ذولبانی ول خدای دې ګوره تماشه دې خدای الاغ ال... ال... ال... ال... کو انما الهکم الا اله الا الهکم الله الذي دولت اسلاميه وسر څنګه چالو کو هي انما اله خدای نه تغير کنه د غیر دی انما الهکم الله الذي يقين الاله اساس الاله اعزات لا اله الا هو شرشت دے لہا پیدا دنام پرسید لے آئی و سلطا پیلن کی کازالکان اکسوالے کمین اب آمبائم آکر صفق دک کرنگی بیانون تا تا دو آقیات ودا گنجی تیر شیویری او یقینا راگلے تا تا زمانده اپنے نسیحات اچھای چڑڑا اکرازدین آل یقینا دے بوچھتے پرس دا قیامت بانے بوچھ ہمیشہ بھی پدی کی او باد دیگرہ پرس دا قیامت بانے بوچھ پاغه رزبان یې په خوږې سرچې بو کې واره چې بيګل کې شپې لای کې ونا شر مجریونی او مزین زورقا او رازلون تر ازلون دی کو ترانا سرچمو ګو مجریمان مونږه په دا په رزبان یې وړاندو زورقا چې سترګي سترګې وښني نو سترګې دلاندې شنيڅي شنيشي نظر بهږي نه یو مزین زورقا بدرنګ وومي چې ټوک ټوري شني سترګې دا بګلانه آشنا بدرنګ والے یو مزین زورقا تاتګه بثونه به نام زورقا شني سترګې زګوي چې د عربانوکو می دشمنانو هغې ته به دشمن د دوی بشنی سر کې ډر بده شوی شوي سر سرکو کټی شین سر کې راغلی د یو میزن زور کا سر ک افغانستان کې نه راغلی دو د یو می زور ته او اولو مجری می نه یو میزن زور کا او راجم وکو مجر معه د کاررضبانې شین سرکې یا دخه بهدونونه پس پس په کوې د خپل میان کېپټ پټې خبر کو. ول ناس راده ترکل لس لس لس الا بسم الله شرا مون ته په تر پاڑی دې سوی نه مون ته په تر الا او کی چوي بده او خيار دې نه پات کی الا بسم الله اوما تاسو وخت تر ترکل مگر یو ورځ در دې لپاره و چې مون او د اخرت د تیارې ټایم راکړی شوی نه دې دنیا ډیر لګوږي نه ک ټایم ډیر نه بیا مون ته څومره غرونو شاته وڅیږی که ماترا شي غرونو ته ووکيږي غمو وساوی لا جابره څوک ته قیامت راځي خو به دي غرونو ته څه کوي زوموس په واره واره و زوله کhto باندې مڅر اته خلک ته غرونو ته خاته لوي یا چې تاسو هغه لانو چې کېدره وي ته پانی نوسنه راروانه 24 سل دلر راروانه مثلا غرونو ته څو روانو خلګم کې وار ته وای ډ هند پکې دي لاره واه ور دي دي لاره ورته ما په ارزه ورو یا ته پواره بنا صفه فایذر واکان صف صفه واه کی بدل لاره بری بغدي دي لاره چې کومه داګه چې لا طرفي آو جام ولا امتا نو نه نو ویني په دې کې سګو غواله ولا امتا نه ډیر نظر رامني کی نظر سکی ت قرضبان یا ونه دایا دی بر رووانې چې کمپاو پسې پااز دګونې پسې لا یواجل لاشتهکو ګواړېدي لر او خشي یواونه م روبان تا اننا ورې مګ د د کشارهتیې اللهسا یری سپرشیان شته منږ په لوي با با لا کې پ یو مز لاتن پووشه د قرضبانې چې کمو پایده بورنو کې سفاار مګراه سال لرم چېځلا رامانو چې جا توتونې م روبان باچ. او پساندیدو پسانکری خوخید دت د وینانا یالو ما وینای دین پویګ پاغه باندې جوړان دی دیو پاغه ترستو دین دی ولا یثن به الماء او نشیګی رولدی پیلم باندې ډیره د شداګی د جهاد دایلم اندا الله باندې دایلم نرسی فزادا وانۃل وجولل عین قیوم او ذلیل بش مخنا یا مخنو والا لله یقیوم او جنتی ذات ساتون کتاب کا خامنمل ظلم کیا کہ ناکام ریا رسو چو چات گشرکو چې ځان سره قیامت ته سره ورو شرک راوړو اوچا چمل کوئی دی نه کو نا او دې ایماندار فلا عبد المولى اعظم دې باندې یریږي چې کم د کمینا او نه د تن ظلم نه او نه تاوان نه د کرنګ راسه قیامت کې او کې په سپارشنو په دې زنه بچیږي فقران پک کیږي وا کلا وکلا له ګان ایا کینن نازل کلمه دی لار قران عربیہ د نسری کتاب عربای دی وکی او سرر نافی من الوایت او چلو لمی دی بدی کی یاری مثال وای دی اند په دی چې اتو کو ني ځان به کړی شرک نه او یا پیدایشی دی ته سوچو نه باتو فدار الله والملک الاول نباهلا او بلند رے الله شعبات شاه بالکل حق یعنی سجد بادشاہی هوس دیناله تو کریے بادشاہی د پر مناسب ده ولا تاجن او وتلوار موایدا قران ولا تاجل بالقران فتلوار موایدا قران لرامت کړی دینا چې پورا گړې شیتہ تا بیان دی وای دی اوایا وراب می سوا کمال را الهم 39 زمایلم سوا کی نو ما تاسو موږ دوا دعا کوه خو الهم اغه قران او حدیث او سنت او الهم انشاء الله رب ال عزت طرف توي ولا کلاینا حسن جیر شینه دا دعا کویر دنه شیلګر ادم نه جیر شیو ولکل الا الا إِلَ ادم او يقين لازم کړل ادم سره من قبل مخ يدينا حکم کړو ادم ته مخ يدينا فنسيان داويو شو فلم نجد لو ازما به سر کول راوړو تدې وژنه چهرسنه دي ګنا نسبت ادم ته وکی زګلا ظلم الا ان هداوي ظلم وقصر اي او ادم قصنو فلم نجد لو ازما اموندو مونډله دل کس مخالفت تا پا او کی چویلمو په ریښتوته چې کی آدم تا نو سیزه اگر شیطان نو نکړ انکار وکړو نو موږ وی وعده ما او سیګه تا وبي ودی په یادمو آدمای نادادول لگا چې دشمن سعود وبي وستا ورو دنو باځی تاسو له جنتانه ستړې وشي یا وځل ګټیو خریبون ان لگا چې انثار بدی جنت کیداری شنو به ګکی په دې کې نو ببر پړټیږي دب دت کمونو وعده بغیر د شرطه دغه شرط ديسته ولاته رانه اوپر باندېږي او معلومه چې ادم بربنش کنه نه ولاته راه انک لا تزمو فی او لا تظ او یقین اند چین توه څنګه کېږي نه بده کې او نو بده کومه ګرمۍ دل کېږي او وسو پهیل شیطان وسو سوا چلد شیطان او ته یا ادمه ها خبر کوم او درس بعد شهيد ديږي نه وی خوړل دینانو خارو شې دوه اړطا ا او دان ل ما او شروع چې دا دوړه ج لګولی په ځانبانې د پاو د جنتتهوا د مربه او بغه او حکم تر سره نګ دملې سلام دبه خپل د جوان د تان شو نوټړی شو وا د مربه او فغه سړی چې کندندنو اورووج ک په رابانې بوش کې دوړی وموکري په روبان پهره خځانو ډیبااس کو او بیا په سوسکول کې وکاکولا خو څه ورداځه په یوه او سماب ویل پروت یم تاسو ها او ګیډی تا ګیډی تا ودېتل لګناتل ورا زاهیری کې ماته شویږه خو ماته شویننه دا ویل چې ګنه شي لا خبره ټیک دغه غلطه زاهیری کې روزه شو میره ماته شویږه خو ماته ماته شویږه درته ګیډی تا ارت دلی دی خو ماتا ندگو نه نده او پا دباله که کمدنسو جروم همه نیشتره او قذابی من نیشتره بلکه روجه خب پر زیرو جدا دیگر رو پارک را غلی نده سیده کسی نده آدم علیہ السلام تیوی ونا مخورا دادو ییر شو پهیر ایسکا او خوڑلا پهیر او خوڑلا آدم علیہ السلام خبرا سر تو نرسولا خورا ده دا خبرون سو شو آدم علیه صلاة و سلام ظاہر کی نافرمانی اکڑا خو نافرمانی اکڑی ظاہر صورت دے نافرمانه دے شکل لجا دے دے نافرمانای دے چھئی ونوی مخرا و سیکڑا وی خوڑلا خلاک نافرمانی ندا زکر نافرمانی کو پہ ارادی تو پہ ادا غیر ارادا اندار خبر ہے ٹھیک نواسه ظاهر نه فرماني وکړه په نا فرمانه نه وي نو مونږه ته ګناګار وایلي نشو نو امين الله په تاسو پیته پروت یا چې ته خامخوي چې ګناګار ده خامخوي چې ګناګار ده ستا سره څه ماله را چې ته دومره ته کله پیته در باندې پروتې هوای چې وذ ګناته شوی ده ګناته شوی ده د ګنج یو مولاره په دغه کمنو ځاله ستکار کتلې وي خو بس صفه خبرو کا د ګُناټکه وړي بدرانګه تکې زموږ پښتو کې دا ربای ځان له د پښتو ځان له لیږې زموږ په عربای کې سری د وې د ګُناټه کړې په پښتو کې وایې کوه پر وړو کې مو وایې نه کسره بې ثره کاری د ګُناټکه مون خنګنو نو پیغمبر بارا کې د ګُناټکه هرڅنګه استعماله بودا دم پتو ته رزانته ویلې دي چې زلم نه ان بو سره نوګه ځان ته ویلې دي کنه تاسو مو خزان خوزان ته الله مبارک خود یا الله ډیر کمې مې کړې ډیر کمې مې کړې ډیر کمې مې کړې ته په څه وې ته و تا ما چې دا لري د مونږ غوښې زالې مې ته و ته ما شو نو په فطانه لګي چې د ته په دې څه مې لایي خو ځان بي عزت کوي غریب واسا او حکم تر سره نه کا ادم خپل فقوا نو شو فقوا دا معنا مغلطه ده چې ګډه خراب شو نام په لیده معنا تفسیر خبيث کړتبي وي فروا ماته کوم نه پځوان کې ستړې شو کنه مخ کې به مفتو کړه او ځان له ذمېداري کې کارڅ کې سو مجتبى او بیا نورم کوکه دلاره رب ده دو مخ کې قرب عبادت او اوس قرب ندامت شو څوک نو نه دګنه تکه اوس خالی پر ساتنه ینه دا خلاص خبرې نه دی خو شلو یار مخک قرب عبادتو صرف عبادت کو عبادت کو په عبادت الله ته وو نږدې اوس پکې یو بل څه واشو ندامت پکې څه شو څه واشو اودای یو زبردست قربي چې قربي ندامت نو قربي عبادت سره قربي سم شو ثم اتباع بیا نورم کوک دلر رب د دو نورو چت کو نورو چت کو فتح باله انو مهروبانی اکڑا بده بانده وحده او مضبوطه کو حواته اوزر ادلتنا جمعیان تول سنستاس ورزنو دپار دشمنانی او دی پیجند اکپل دشمن فایمایاتی انکم منی اودا نو کچر تراشیتا اصلا زمارا طربنا هدایت نو چاہ جتابی داری اکڑا دا هدایت میں نو بچه گمدن و گمراہ کی گی پا دنیا کی انو بدبخت تکی گی آخرت کی نو اس قانون دا دړو پردا یا زمانه قرآن می فائنل او دا د ادم د وختو فیصله ده نو چې اوسم د قرآن نو سبسکی ما خړای او ډاړه تنه کای فائنل او مائشه څنګه کای کینندره بو جو ان تنگ ور او سر یومل قیامت یا ما او چد بکندره د قیامت کیडून نو وی بل ورابامي لما شرطنی اما ما ور د جواب سول ما او راته کلموند جو ماو بو قیامت درګ ډیرز لوی ستر دین سترګی ماو بو خړنا ما باقي وقع گ بس را یخن زو مریدون کې خ قذالك کارت کاونه دکرننگ درغ تاده تونونه میو تبرریخی دکرننگ و پرخودله شي نو طولو په ټولو چې کمنو پرخودلي دی ونه چله جو خاون کو و دا کنج دي دکرننگ صظورتو ه چاته سزیات او کې ما راړړ پایرو ضربي او خغاذا آخرت او ډر سخت او پدار دی اار شوي تا تو سومره می کوو ممسک دی نهنظر اږي تاکي چې کومنې په مساکه نه په مساکه نه په کورونو دایکي ګرد لري په کورونو دایکي یا کی نن پدیخه خامغه انکریه یا ردا ول الله نه تبا کید او سلیبم تبا کیږي ډب دیږي کی وی ولا ولا کلمت تنوا فیصله 13 مخه درام نه دي نو خامغه دا وو جو څخه زیات پدې او نهټه مکرره ان کنے 13 شو مو نهټه مکرره فال وی الامه يقولون ما ذلنا لك القران لي نوپنا ارتوب بیان کالا کچا چو بیان کرو موسیٰ علیہ السلام چو بیان کرو یہ روائی ہے ما تکلیفون راضی مسائب راضی فاسفر علامہ یاقولون اس غم کواب آغبانی چو دیتی تی گی ما یاقولون مقولنے ذکر کردی آغا چلی بکواسات کی تی تی گی یاو خبر ہے خونا دا کما کما با ذکر کرد واسا بی بی حم ربی کا او پاکی بیان آواز ساین دی رب دی قابل تلوی شمس مکید وکابل غرو بیا مکړو بی دونا پمنانا اله له په طرفو نش په کې پکې بیانم او په طرفو درځي کې نه شی ته خوشاله شي پلا ته مدنه نه کا مګورا په وګو ګو سرغو موګ دا سترګي ایلامه رسدا چې فائدې مورا کړي دا بدې سره کیسه ما کیسه کا غران تدینا ته په نمایش تدی ژوند معمولی دا تدیم ته ان کوم دې بده کې او ور کول به سترا دا, دی دا, دا پایداره حکم کا کور والا ستزمان زه اوخلہ کوسیګب دیبانی مغ نو غاړو تان وروډه مغ دل رزق درکوکنا اخیری ان جان ز تکوارې تخدی بو مغ مانوخو نخا په کال وای لولایا سینا بیاا کول نراوډی دی مغ ته یا و نکا ته تاره بدراب نه نو عالم ساتیم بینتون عین درا په لیدا صاحب یاندا وچ په سیفو په خوانو کړي ان دا قران کافی نه دی او الا ونا لګناو په الا ونا لګناو ته پیازاب مل قبلې فازابانه وكير دي نه لقالون خامخويلي بودي اير ابو زمنګ الله الرسول ديلانه رسوله اوله چې څنګه نه عليو پیغمبر فنته بیاات کان موږ تعذاري کړو تاسوستا مې کولې نه دلاو نغدا مخكير دي نه چې وشو ذليل وشمږه او شرميدو هر پیغمبر بدر علي ګلو پیغمبر مزيره راولې چې بیا دان وايي ورته واري انتظار کوي هرې وې انتظار كون کي فتربسو په انتظار کوي فاسطا لحمونانو زرده چپوه وشید آسو مانا صاحب و سراج صوی چی سوکلی چی گمدن خاندان دلاری برابر او پس امالار